Третата лекция Боязит Бистами Разновидност на Алхалач Велик пиян суфи по Бога Роден около 8 век отново персиец. Въобще голямото ядро от най-големите суфи са персийци. Велик персийски суфи мистик. Велико отдаден и опиенен от Бога. Религии, вярвания, джами, ритуали, захвърлил ги като стари обувки. Той практикувал единствената практика – Бог. Постоянно мислене за Бога. По това време за хората Исламът бил много важен Говорим за 8-9 век. Но боязит не си губил времето въобще за Него. За Него важен бил само Аллах. Той не бъркал нещата. Той знаел кое е важно. Важен е само Аллах. Хората живеели с правила и ритуали. А боязит избрал да живее с Аллах. За боязит,. Религиозният живот бил много външен, много лицемерен и повърхностен. За него това било опетняване на истината и на Бога, защото по такъв начин се движи нафса, егото. А това е против Аллах. Външната лицемерна религия, показната е против Аллах и самия Алхалач казва това е богохулство. Боязит не обичал да гледа себе си, а да се вглежда в Бога, защото знал, че като гледа много себе си, ще стане опасно правоверен, нещо като православен. Ще стане религиозен, а той искал да стане истинен. Накратко казано, Бъди истинен, а не религиозен. Много е просто. Бъди истинен. Боязит много дълго съжалявал и се е разкаивал дето виждал себе си, а не Бог в себе си. И така, след много усилия, много раскаяния, най-после той е видял Аллах в себе си. Така Баязит започнал да съзира. Разликата между себе си, говорим и за висшето аз също, разликата между себе си и истинският Бог. И понеже много обичал Бога, Той е открил най-накрая тънкото заблуждение в себе си. Той е узнал, че въображението е пречка. То създавало само външни проекции, а не истината. Защото истинския Бог не може да го създадеш с проекция, със свои нужди, със свои мисления. И така Боязет махнал всички проекции, въображения и осъзнал, че ти създаваш Бога, осъзнал, че не ти създаваш Бога, а Бог създава себе си в тебе. Ти можеш да го видиш само, когато отстраниш всичко, всички проекции, включително и напълно себе си. Не трябва да има никаква пречка. Той осъзнал, че това е пътят, по който Бог създава себе си в нас. И така, Боязид, който не е луд по Бога, той е празен мъртвец, завид с одялото на света, булото на света, т.е. иллюзиите. Казва, правоверните живеят в света, а еретика живее в Бога. Еретика е страшно ударен. църквата не може да го понесе. Ще видите, какво казва Василит следващия път: голямата грешка, която са направили църквите, а ако бяха чули мнението на еретиците, както искаше Бог, те ще да тръгнат на промяна. И да получат нещо от Бога. Но те не разбраха. Другия път ще говоря. Така, който навлезе в истинската си същност, той се преселва в Бога. Еретика, Пияние суфи, няма родина, той е изтрезнял от родината и от света, той се е завърнал в Аллах в единствения източник, защото и Бог няма родина. Когато Аллах люби, му дарява пиянство, лудост по Него когато отговориш на агресията с доброта, ти тръгваш срещу себе си, казва Боязит, и започваш да разрушаваш своето его. И казва Боязит, всичко, което ти е дадено от Аллах, всички добродетели, не трябва да им се радваш. Те също образуват завеса. Стена между тебе и Бога. Търси Бог в Неговото единство. Еретикът е луд суфи, защото е успял да влезе в самото единство. О, правоверни, които сте се завряли в света, като рибите в морето, Последвайте пияния, суфи, и излезте на въздух. Ако светът познаваше еретиците, нямаше да е в това окаяно състояние. Състояние на робство. Един човек попитал Боезит: С какво се занимаваш сутрин? Боезит казал: аз съм толкова погълнат от зикр. Постоянно помнене на Бога. Че не знам сутрин ли е, вечер ли е. О, Аллах, кажи ми, кое е това чудното, което съществува между нас, казва Боязит. Бог му отговорил. О, Боязид, между нас съществува бездна от доверие. Безна от доверие. Но Аллах, аз даже не се познавам. Да, боезит и няма нужда да се познаваш, защото аз те познавам и аз те избрах. Един ходжа попитал боезит какъв е моят дълг според тебе? боезит му казал, Твоя дълг е да станеш дете, но ти си станал много правоверен и няма да успееш. Обществото на хората заставя човека да забрави Бога. Аз пък ви казвам, забравете обществото.